פרק כ"ו ויבוא הזיפים אל שאול, הגבעתה לאמור, הלא דוד מסתתר בגבעת החכילה, על פני הישימון. ויקום שאול, וירד אל מדבר זיף, ואיתו שלושת על הדרך, ודוד יושב במדבר. וירא כי בא שאול אחריו המדברה. וישלח דוד מרגלים, וידע כי בא שאול אל נכון. ויקום דוד, ויבוא אל המקום אשר חנה שם שאול. וירא דוד את המקום אשר שחב שם שאול. ואבנר בן נר שר צבאו. ושאול שוכב במעגל.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 ויאמר דוד אל אבנר, הלא איש אתה, ומי חמוך בישראל? ולמה לא שמרת אל אדוניך המלך? כי בא אחד העם להשחית את המלך אדוניך. לא טוב הדבר הזה אשר עשית, חי אדוני, כי מוות אתם, אשר לא שמרתם על אדוניכם, על משיח אדוני. ועתה ראה, אי חנית המלך,